він оглянув на Олега і раптом нахмурився. Олег витлумачив те. Засоромився за вчорашнє, розсердився на себе, вивернув душу до печінок перед оцим недовченим горобцем і поспішив затерти цю мить ніякогості запитанням. «Це ваші роботи?» Чорний ледь-ледь почервонів. Він був поголений, щоки відливали синєвою в чистій сорочці. «Так, квецею і цюкаю, щоб не здуріти. І в свою чергу поспішливо перевів розмову на інше. «Ге, кимариш ти довгенько, карась того не любить. Він любить, щоб його ловили рано. Вмивайся, зараз поснідаємо». І, ухопившись однією рукою за лаву, а другий за стіл, дуже кинув своє худе тіло вгору, підвівся і обіперся на милиці, які стояли прихилені до лави. Олег не поспішав, розглядався по кімнаті, Зачитаний томик Шевченка на підвіконні, плетена з лози, мабуть, саморобна етажерка з книжками, фотографії у саморобних рамках на великій покутній стіні. Василь Гордійович і Лідія Григорівна, обої у військових строях. Лідія Григорівна у вінку з кошиком, на кількох фотографіях лобата довгонога дівчинка. «А це хто?» – запитав Олег. «Та, коза». «Донька!» – в голосі глибоко прихована ніжність. Олег одразу зрозумів, що серце Василя Гордієвича аж плавиться від любові до дочки. «Зараз у лідених батьків на Полтавщині. У них корова і великий сад. Снідали вчорашньою юшкою підігрітою на керогазі. Черв'яки на риболовлю вже були накопані, вудки стояли налаштовані біля хлівчика» чорний дав старі брезентові штани та картату сорочку. І повще не розквітлі головки маку, крізь запах самосійних конопель в кінці городу, в супроводі Дуная, чорного з білими підпалинами пса, прийшли до човна. Дунай провів їх тужним гавкотом. Пливли далеко, за греблю, де вчора вудили окуні віщук, за старі того вища, десь за горою деркотів трактор, а в лузі тягнувся невеселий косарський ключ. На біловодді їхню путь перевислували лапками дика качка з каченятами. Вони залишали за собою в юнкі сліди. Пристали за річку та подалися широкою стежкою поміж верболозу і молодої Олешини. «Оце ось», – врешті сказав чорний, – і в ту мить десь зовсім близько розлігся такий пронизливий, хрипкий і ржавий скрип, а жолегові шкребнули по душі, а чорний сахнувся і став білий, не наче полотно. так отямиться і матюкнувся. «Зараза, цибата, трахну тебе хтось чи що!» ока мені знайшлася. Над зеленим кипінням верболозів незграбно здійнялася чапля. За нею злетіло ще кілька, а також дві чи три на перший зір, ніби недоладні, Насправді ж красиві, граційні, водяні соли. Красив у мене крабить. Болітце було невелике, з усіх боків оточене верболозами. Приступне тільки в одному місці. Там на горбочку вони й розташувалися. Болітце зеленіло ряскою. Еч, затягло. Пробормотів Василий Гордійович, він поклав на землю милиці, зламав і кинув поверхних кілька лозових гіллячок. Олег примостився навпочепки. Карасі клювали погано. Вицупили їх кілька штук, червоних, золотистих. Чорний підбив і виволік одного великого, завбільшись добру чоловічу долоню, а далі не наче відрізало. Вже пробилося крізь віття Олешин сонце. Вимережало химерною мережкою боліцце. Вже умовкло втомившись Івола а в металевій сітці хлюпалося сім чи вісім карасиків. Проплив вуж, просто через вудки, обліплені ряскою, здавалось, хтось тягне по болоту жовту мотузку. Порозпластувалися, мліючи в сонячному теплі, нарязці жаби, неймовірно великі, завбільшки в дитячий черевик. Одна почала полювати за червоненьким поплавком Олегової вудки, її ледве прогнали. Поплавки ворушилися, карасі смоктали черв'яків, але не заковтували гачка. І Олега раз-пораз вимахував вудкою в порожній. «Водить, водить, буркотів Василь Гордійович, щоб тебе запупа водило. Або бери, або пливи такий матері!» Вигулькували з верболозу черята і, побачивши людей, сполохано втікали у верболіз. «Нажерся карась, рязки не буде діла», – сплюнув у траву чорний. І Олег вирішив, що в такому випадку можна спробувати відновити вчорашню розмову. «Васіль Гордійовичу, обережно почав він, – «от ви вчора казали, що повстання вибухнуло не зразу, що його готували». Чорний дістав з бічної кишеньки запраної сорочки, складено в квадратики газету. Махорку, вкрутив козючу ніжку, який димок за струменів у кучері верболозу. «Готували». І воно само себе готувало. «Край наш непокірний, і люди тут горді та сміливі!» Підвів голову, і в його очах зблиснули сині вогники. «Булькав цей казан давно, а закипів по-справжньому в 1767 році, за рік до того, як у твоїй історії прописано. Хоч булькало повторює і раніше». В Матронівських лісах оддавна скуплювався всілякий понівечений православний люд. Ще в літо 65-го жаботинський сотник Харко намітив удар по володарях Смілянських та Чигиринських, поляхах септу. Він тримав великий недозволений козацький постій. Та проте пронюхав жаботинський суболтерн Гнат Воронич, обдурив, обхмарив Харка, заманив до себе – і рубанув йому голову. Харкові козаки тоді вчинили шванку та наробили хропосту, спалили чимало маєтків і панів побили. А тут конфедерація – Пацівська і Барська. Ну, що робили конфедерати, ти читав у Шевченка. Православні церкви переводили на конюшні, крівцю лили, як воду. Тутошня шляхта сама їх закликала –